Radio Manoplas, dende colla para o mundo. Mira na roda da vida, mira como unha buxa ina. Hola, esta é unha entrevista moi especial porque hoxe vou entrevistar a Diego Lórez Correa. Como estás, Diego? Moi ben, aquí na clase de cuarto. En que traballas? Pois eh, son traballador so social, eh, dou clase... Eh, eh, alumnado de ciclos superiores de integración social e educación infantil nun cole de Vigo que se chama San José de la Guía Por que faz a radio? Porque hai uns anos fixemos un curso de radio no noso cole eh, gustoume moito a radio eh, ese Nadal pedín yo, reis magos que me agasallaran con esto todo que está aquí e como me portei ben mo trouxeron E como comezou a idea da radio? Pois, eso, fixen ese curso, eu xa participaran alguna vez nalgúna entrevista, de pequeno tamén as veces gravaba programas, era tamén a pandemia, e dicen, va, e, é unha boa oportunidade para falar con xente isto de facer entrevistas, e así surdiu. Vas seguir facendo a radio? Sí, levos a catro tempadas de un programa que se chama Radio Manoplas. Estou na metade da cuarta tempada, vou seguir coas entrevistas e coa algún programa especial que así un formato documental. Cale é eh, o teu deporte favorito? Bueno, na casa, como seguro que saben os teus compas, gustenos moito voleibol. Moi mm, ben. Eh, que fas no teu tempo libre? Bueno, pois pues moitas cousas, estar con vós, estar na casa, facendo as cousas de casa, en ordenador, quedar con amizades, bueno, o que cadre. Fas algún deporte? Sí, fago boxeo. Eh, Por que comezaxes a xogar ao boxeo? Porque facía moito tempo que non facía deporte, un amigo que se chama Kike e un sinaxo que se chama Simón e me dixo que estaba moi ben, coñecía tamén a Víctor que fixera boxeo hai moito tempo, Eh, me metin aí para que me pegaran Cália é a tua comida preferida? Pois hai moitas pero estes días teño ganas de comer un kebab Onde te gustaría viaxar? Pois eh, hai tempo tamén que teño ganas de ir a Nápoles eh, Por que queres ir a Nápoles? Porque tiben, bueno, teño unhas amigas que estiveron hai pouco e coñezo tamén a un chico que de Nápoles, a Gabriele que me fala moi ben desa de, de cidade italiana Cale a túa com... canción preferida? Bueno, hai moitas, pero estes días eh, escoito unha que se chama La fiesta del patrón, de Edi Circa. Eh, se, se gustou a entrevista, podemos volver a repetila. Vale, un cambiando día... Cambiando os papéis. Un día podemos entrevistar a esta xente que está por aquí tamén, non? Sí. Eh, Quererías poner poñel... Poner tu canción preferida. Sí, a poñes, a postí.